بسم اللہ الرحمن الرحمن ومن خلاف مقطع الظاهر تلکی المخاطب بعیر ما يترقبه بحمل کلامه على خلاف مراده تنبیها على انه هو الاولا بالکسد كقول الكبعثری للحجاج وقد قال له الحجاج متوعدا اياه لاحملنك على الادهم مثل الامیره يحمل على الأدهم والأشحاب اي من كانا مثل،, مثل الأمير في السلطان وبسطة اليد فجدير ان يسفدا لا ان يسفدا فخلاب دموقت الظاهر دا اگه نکات بيانه دل دل بلا نقطة ذكر گئی فخلاب الظاهر بانده اغا وارد شوی دا نو اغا بيانه اه چې لاول خپیزان خظان کو تک مخب د مخاطب میلادلدي د سامع د طرف نه دشي چې مخاطب د انتظار نهو د خبرې انتظار نه کو د سامع د طره په دا خبره میلا شوه ته میلا شوه ځکه سامع دا مخاطب د کلان په داې خبره باندې حمل کو چې په دی ک مخاطب ته تنبی او کله چې ستاته د د خپل خبرې نه دا مطلب ستا لائک دا شان سره لایق ندی بلکې دا ما چې ته مطلب واغست دا مطلب اغستل سری پتا <تصفح> خبرم زه تر بس عسا لند او ساده پښتوه کې ته ما ته خبره کوي زه داغه مطلب بدل کمه دا مطلب ته ما لدا مطلب دیواله تاسو را دا خبره دې خبره دا مطلب خون نه کوي دا مطلب خون کوي انو دا خبرم زه تر لگا ترې کې متکلم نو مراد مخاطب کلام والا تکلغی مثال فنزن پر کنے به خپل با عبارت پر سره سره پوشه حجاج یو پیرا کبا سریتا نایو دل دل تند دلت وعد ور کو ییره ورو کو تواود ییرا وے محجاج ته لا احملن قال الادهم الک زبدت بیڑا وا چون خپوکی کبا سور کوم نه ساده پختو کی مطلب دک راضی دا, دا, دا, دا استعمال لا سی لغوی ترجمه خدا را دې سور کوم په بیرو باندې خو بیره سړی باندې او تا شي بیرو باندې نه سوري نا غاتلہ ملن کاله ادهم زبری په بیړو کې واچو صحیح شو غیر بدی ته مه وبا د تلمہ نو تباصریته په جواب کې سو وې اوس سو مخاطب شو دک حجاج مخاطب شو اود د خبره انتظار کو چیر او لور کم چې دیر بسو غلی بشي صحیح شو وی بچ خیر د بچا خطر نه شویل اخو بل دی خبره انتظار کو حجاج ک یې ورکړه د یری مقابل جواب داغه دا تر طرفه تلل په کارو انو هغه ته جواب کوي مثل الامير يحمل على يحمل على الازهم والاشحب په مثل د بادشاه باندې هغه په برک اس باندې خبر هم ځنه تر لګنه چې تورواله په کې غالب په طور اس باندې سورول کوي اگر کرنګ په سپین اس باندې سورل کوي سپینواله په کې غالب دی د بادشاه کار دی هغه د ادم یومنا استه د ادم نه د اسمانه واغست اغه د بیرونو د بړې اچول اغستیو اغه دغه اس باندې سرول او برګ اس او تور اس باندې سرول واغسته نوغه یی که ته تمبیر اشاره وکړ چې بادشاه سره یې ورکول خن کیده خدغا څخه طاقت کیدی ته بادشاه سره سخاوت خوند کی چې مال خرچه کیوبل ورکی نو اغه د انتظار یې ورول ورکل چې انتظار او دور تا څه جواب ورکو خبرم ځان تر ساده پښتو کې کس خبروږي ان زارې مطلب در څه نلته دا خبر دا سينه دا داسې کا یا دې دا مطلب مخ دا مطلب ته وخل لا ستا دې شانسه دا مطلب سره لایک دی نه الفاظ باندې ځان پوره کې مطلبې اسان نه ومن خلاف اها د ظاهر خدا وګنه مختزہ د ظاهر دک او چې دک مطلب ته هغه غستې چې الګو وېړو باندې وست ما پیرته او که یې غلطی رانه شي مختزہ د ظاهر خدا خو په خلاف د مختزہ د ظاهر دغه مطلب هغه سکه واغستو ان ندید تو لکی preferable د مختز ظاهر مطلب و من خلاف د مختز ظاهر او په خلاف د مختز ظاهر د مثالونه تلقی و مخاطبه اتلقی د مخاطبه وخت د عبارت كون د پات شیدغه تو غره ولم منجر الكلام الى خلاف المختزري هر کله چ انجرار د كلام او شرح کله كلام شو په خلاف د مختز ظاهر باندې اور د عدد تک سامن ورا له نور قسمه منه به خلاف د مختز ظاهر نو الا لم يكن المباحث المسنله اگر چ د باب نن دي بعد مستلهره و انګنه اگر چې د بابنه نه دي فقاله ري من خلاف مت ظاهر مت خلاف المقتزا مت ظاهر البلام العزيزي تعلق المخاطب داګني او ده المخاطب مخاطب ملايده لي تلکيد اضافه د مصدر شيره مفعول ته نو تلکيد جانب د سامع نه ده د مخاطب تعلق المخاطب اضافه المصدر اضافه د مصدر د مفعول ته اي تلکيد متكلمه المخاطبه اي مطلب لغون ته کې کو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 تتلقي دا المخاطب دا ده دا بغیر ما بغیر د هغه مطلب نه بغیر ما بغیر د هغه مطلب نه يترکب المخاطب يترکبه المخاطب چې انتظار کو داغه چا مخاطب دا متکلم کې هدا لفظ بیا مطلب ډیر مناسب راځي بغیر ما بغیر د هغه مطلب نه يترکب المتکلم چې انتظار کو د دې حجاج چې د کوم خبره انتظار کوو ته ملاو نشو او کوم مخاطب شین مطلب دا ري چې اغه دهو نعمتونو انتظار کوجې بادشاہ د سہاوات بر اثروګي عادت د مطلب ملاو شو خوده قدم قائد سره د مناسب دا بغیر ما دل دلته متکلم دي د مخاطب د طرف نه بغیر ما بغیر د اغه شي ترک به متکلم چې متکلم دا کې انتظار کوو او دوی نه دی لوی اعتبار سره یو معنا بیانې خدا مخکله په وسرو لګاوي من مملاویدن د متقلم دی بغیر د غشنا چغه انتظار کو به حمل کلامه په سبب د حمل کولو د کلام د متقلم چې متقلم د کلام د مخاطب حمل کو په خلاب د مراد د متکلم باندې په خلاب د مراد د متکلم باندې د اوس دغه اعتبار سره خبره کوي یو با بغیر ما کړه صحیح څنګه ایوه پسې دی اندل پازو کړه به حمل کلامه بغیر ما اترکبه به حمل کلامه دې دوه باغانه حیثیت بیانې نوې دایېو بعد پر د تعدیله ا دایو بعد پر د سببیته نو معنا یې ما د کڅوکړه تلکید متکلم دا د مخاطب د طرفه ملاویدل نو دا بعد پر د تعدیله کې سسر ملاویدل غیر حمایت ترکیب سره چې د انتظار نکوم متقلم د دې شی انتظار نکو, نکو. ولي غیر حمایت ترکیب سره ملاوشو به حمل کلامي په سبب د کلام مخاطب د کلام په بل معنی حمل کو. نو دلته د د سبب شو والبغي بغيت بغير لهه پسکه دابطیل له تاخير دپارد متعدي کوله دا ديلري ک معنا وک وفي بحمل او بحمل له پسکه دابطيلا دا له سببيه ددار پرسر سببيه انما تلقوه متكلمه ما ها انما انما تلقاه المتكلم ملاقاته قدري مخاطب سرا بغير ما بغير د اغ خبري تركه هو چې المتكلم انتظار کوي د سبب په دې وجه باندې انه دا متكلم چې د حالت انه دا مخاطب چې نه غلط لګله انه دا مخاطب چې حمل کلامهو حمل کلام د متكلم ترنه هیږي د متكلم په لیکل په دا مخاطب چې مخاطب حمل کلامهو کلام د متكلم ايه الكلام الصادر عن المخاطب اه كلامي صادر دچانا ده, ده مخاطبنا مداصل الفقاره ده متكلمنا صحيح شو ده, ده, ده, ده اصل نسخه مختصر دي مختصره لغوي وده الالفاظ ده سبل الفقاره دي جكم كلام صادر عن المخاطب دچانا ده, ده متكلمنا لو على خلاف مراده بخلاف ده مراد ده متكلم باندي ايه مراد المخاطب بخلاف مخاطب باندې د متقلم باندې متقلمی ولای وینما حمله حمل او حمل کلام د متکلم په خلاف د مراده باندې د مخاطب حمل کوي تنبیها للمخاطب تنبیه د طرف د متکلم تنبیه د طرف د د حجاج على انه د حجاج ذلک لغایت على انه ذلک الغير دک غیر اولاد بلکست دی والاراد دیپاکست او ارادی شخص متکلم در کمان آغست گی کیونل لکباسری در کول روان دی ہاں مثل امیر والا دا کول شملک روان دی کول رواند کر کول کر کول رواند اکا کول رواند لکن کول در کباسری حجاج تا پتنس خال که وقت کال لهو الحجاج چو حجاج سوکت کال لهو الحجاج حجاج دہتوگیلو اے لکباسری کباسری تاوگیلو حالا کون الحجاجی پا ہلکول نا حجاج کی متواع یا ورکولا یاو دی کباسری تا نو حجاجو تسویلیو لاحمللنک ازبتا تورواجو ما علال ادھمی بیڑای بیڑو کی بدواجو یعنی الکیت کیت مراد دی حازا ما قولو دا ما قولو دا کول الحجاج دا کل حجاج او دا کباسری ما قولو اور بسیدا. نو دو اتویلیو لاحمللنک علال ادھم نو کا کول کباسری کباسری و اتویلیو مثل الامیری پشاند بادشاہ جستا پساند باد پتور اس باندې ولا شبيو سپین باندې نه د دې معنا درسته کوي چې اډه ما غيته وي چې تورواله غاليبي او اشه با غيته وي چې سپينواله بګه غاليبي نو پر برغورو اسانو باندې نو تور زیات برک شبل سپين زیات برک شمانه ورسته کوي هاغه معقوله قول الكباشري نو فابرزا فابرزا د مخاطب ظاهر کو وعيد الحجاج وعيد حجاج چې متکلم دي په معرض الوعد په معرض د کې چې دا غو عیدو او دا حمل کا پوادی بانده وطلقا وطلقا و تلقا ہو و تلقا او متقلم ملاقات کو مخاطب سرہ بیعیر ما یترکب بغیر دا خبر نا یترکب چده انتظار کاؤ بیعیر نا پا سبب دا دیدی بانی حملہ چو حمل کا دی مخاطب الادحمات حم پا کلام دا متقلم کی علی الفرس الادحم پا پرس بانده اے اللذی غلب سوادهو اگر اس تیداتو روال غالبی علی بیز علی, علی, علی حتى ذهب البياض انا بس بعد بوت سواد داو البي حتى ذهب البياض كر ديج سپينواله په کسی روک وي ختم شي کم تم شي وي و او يوزاكه دي دي كبا سري اليه دي ادهن سرا الاشبه الاشبل بز اي الذي اشبهه دي غلب بيازه چې د سپينواله غايب وي و مراد الحجاج مراد الحجاج متكلم دسو انما هو الكيد رب چولو فتنبه نو فتنبع لك با سرت ان بي ورقا الا ان الحمل تي حمل قول سوال تفارس ادهم بني هو الاول دا اولادي بي ان يكسه الامير تي امير دي کاست کی متن کم دا معنا بیان شوه دا وضاحت کی اي من كان مثل الامير في السلطان فاسو جي پر مثل دامير دا پر سلطان کہ سلطان غلبه ته ولي کی پر غلبه کي وبسطت اليد او پر حديت کي اهل كرم او المال پر كرم او غنیمت کي فجدير من كان مثل الامير فجدير څوک چې پام وسل د اميرونو او غالي دیر او لائته به اي يسبلا اي يوتي چې د مال ورکی سې شګنن اسونه ورکی دا مخصوص د چنه من اسبدهونا په معنا د اعطا سره ده لا اي يفسده نه دا چې کټ کول کی يسبده معنا اي يقيده کټ کول کی دا مخصوص د چنه من سفده يسبدون سفده يسبده من سفدهونه مخصوص دي دا نو تختم اویسائلې دامه د تلقیلاندې اویسائلې یا تلقید اسائل سائل سوال کوي او اگر ته اغه جواب ملوئ نشي اغه ته دغه مخالب جواب ملوئ حضرت زمهن څنګه لګي نو پدې کې لري سائل ته تنبیه ویچ استاد پر دا سوال نو پر کار چې د اماره کم جواب در که درکدې مناسب سوال پکاره استاد شان سره لکوس دلته کې ما ته یو طالب دریازه رسول ته د مختصر مطلب بیان یعنی ته د مختصر پیریډ کې نه ستړي د ریاضې سوالونو مکو ته د مختصر متعلق سوالل سری په کار دي داستان شانه لایک ته ته د او دا پان وای نو دې مو تعلق څه سوال کا نو دې ته ولګي تلک یو سوال به رای متره قبول بغیر د اغه شي سر انتظار کو دې خو سوالو کې دغه سوال مطابق جواب انتظار کوي او جواب ته شي چې نشانه مطابق دې سوال مطابق باجټنګ ته راغ سره په توګه هلته به له دا سسوالونو مکو دا سوال کوا او د دې دا جواب دی امرم زه انتره لګا نو غواړم چې دا یو ادب ورکول دې په دې کې مقصود سی ادب وی دا غرشان مطابق د تعلیم ورکول چې ستاره شان مطابق سوال پکار دې نو یو شاته اوه سائل اعت په ناله مخاطب د اعت په او مخاطب باندې اې ترقي د سائل لې بغیر ما بغیر دا شې سره يتطلبو چې دې دل ترقي د تننجلي سوالی ی دکه سامع د سوال حمل کړي منځله ت غیر هی په منزله د غیر د ذااک سوال, سوال, سوال ده دا, دا, دا, دا, دا سوال یا سوالې ګې اننی دا سوال ل دی پاره سوال دک کا په کار دی دا تا جواب شو طببی سا تنبییل د د متقلم د جانونه سایل لپاره حال ان ذلكیکل غیر چې دکه غیر چې دا کمم غیر سوال جواب وکړی اوله ب حالی دکه سوال ساشان مطابقو اول مهمو <الا انہو> اولا اول مهم چې دکا سوال چه کم دی اولا ده اول مهم دکا سوال ده شان ستاد شان سره اولا ده اول مهم یا ستاد پارسش ده مهم او اهم ده نه مهم ملزون ده اولویت ورسر لازم چه کم شه مهم وی نغسوی اولا وی خوبا ده ٹھنکیو شه اولا وی مهم نهی او با نمجد انترا لگا نه با حال اغط تنبیو ورکولی چه ستاد شان سر دام لائق دی دا اولا ده یا ستاره پر داس سوال له پدې کې مقصود هغه ته تعلیم ورکول وی لکه قران پاک نه مثال پیش کوي چې قوله تعالی قال لا الله تعالی یسالونک عن الاهل الله پیغمبر اسلام نه صحابه سوال کو دانه الاهلتی د الاهل مبارکه د میشتبارکه چې ورامیش لا ول نراوی بیا وروګټی کی واټی کی بیا کوم شي بیا دا هغه سره شي دې کې صحیح حکمت ده جواب ورنک لشو امره تعالی د جواب خداو چدارو ورو نور شواګانی بي پريزن لیک په کمی څه باندې بي وروسي وقي بي وروسي وقي بي پرورو نور شواګاني کمیږي ورورو پناكيږي اوبانه تر دې چې بالکل شواګاني په بندي شي رناي شي ختم شي نده جواب ورنکړې شه بلکې جواب دا ورکلې شه چدا هي مواکيت للناس دا علي آ... د پیجن دودي د پرد معاملات ولک للناس لمامالات الناس دا علي د پیجن د دې موکيت مې دا آلات دا پی جنگلو دی للناس لی معاملات الناس او دا آلات دا پی جنگلو دی والحج دا پر دا حج و دی میاشتو بانده حلق دا حج موسم پی جنی دا زی الحج دا دا شاوال دی دا زی کاد دا صحیح شو. معاملات خلق پی جنی لین دی نغستل خرسول نیتے مکار رو صحیح شکا نا آجال پی خلق مکار رئی نو گوئے کی اشارت شو سائلینو تا چی دا دے دا علم حیعت بلکه د دې د حکمتونو د پایدو واره سوال سره په کار دی د پایدو مناسب جوابي ورته ورکوي يسالونك عن الاهله قل هي مواقيت للناس والحج ساعدو على سبب اختلاف القمر سال در صحابه له سبب د اختلاف د کمر فیزیا د نیرو و نقصانې د زیادت د نو نقصان د فوجي و دې جواب ورکړل شي په بیان العرض په بیان د غرض د دې اختلاف نو وو ان الاهله اهله دي په سبب سبب د اختلاف باندې معالمات معالم دي علامات دی وقت ته یوه کتبین یوه کتبین ناس توقیت کوي وقت مقررب دي سره خلق امورهم د خپل معاملات لکه زارعهونه د فصلونو لکه د فصل بدی ټایم کې کړئ پلان کې میاش کی ول متاجر تجارتونه لکه پلان کې موسم کې پلان کې مخمل اميږي لکه تجارت پکړه او محل ديون او د نیټه د قرضونه نووسو مدروج و غیر ذلک معالم الحج ذکرانګه علامات د حج په بيه یورف به یورف به ها وقته پدې میاشت سره په جندې وخت د حج وزالک التنبيه دا تطبیق د مثال کې وذالک او دا جواب پدې شاند لرکشه غرض بیان کړشه او هيئت بیان نکړشه بیان هيئت انش او شو غرض اوشه وذالک ندهکر لته تنبیه د پر تنبیه ده الا انه د خبر تنبیه ده الا ان الاول اولا او لایک به حالهم د حال مسلمانانو او د صحابه سره ايسلو عن ذلك چې د غرض د حکمت سوال کړه ولا يسلو عن السبب او دا سبب او د هيت سوال نه کړي لنه هم له سومی میطلعونه زکا دا لأنهم دی چلی لیسو دا ندی ممن دا چانا یطلعونی بسهولتین چه متلیشی پسولت سر علا دکائکی علم الحیعان پا دکائکو دا علم الحیعات بانی ولا یطعال بها لهم ولا یطعال لهم به عرزن او نه مطالق دا دی دی پارا دی حلم الحیعات سرع کدا <سلام> او پیجانا نسو او قوی نبی او گران زکای دی زمانا کی دمر آلات او در په بل ګل اسمان استوري اسټونې بنځځیخ کوي او بیا هم صحیح طریقه سره چې الفلقیات ولې په یوې نو په طریقه او په یوې کې داسو یو اوس نو یو خبره بلځه نه لرو نو خبره بلځه نه نه خلی سرادنه چې الادت سٹا علاوه زمانک فعالاتم نو په دې سره خدای تاکو داسه مسله تړلې نه خاص کټلې نه د دې د ظاهر سره تړلې میاشت په سترګولي درو ژوندې سره سترګولي درو ده خبره مځه انټرالګن څنګه سہولت ول دا که کولې يسألونكi ما sao يسألونكi يسألونكi ما ماязا يسألونكi قل ما انفقتم من خير فل الوالدين والأقربين و اليتام والمساكين و ما بن سبيل يسألونكi تfarصت станget ماذا يسألونكi ما Syedoke سي اخترد متكتون من خير خزي رواهات من خير جهدنا أحيط يسمائنا نال مالك فل الوالدين نفس الغادة فرد والدين或 الإقربين در اغتثت يدية و اليتام الحالsil أو المساكين و الوالدين او د طار د مسافر نو اوسه ستنه تاسو کې مازا یون فکون چې څه خرچه کوي دا ایا د ظاهر نه پته لګي چې کم شي خرچه کې د هغه باره کې سوال خلک دا د جواب ورنکلې صحیح شګنه د هغه جواب اگر چې سوال د کوو نو دا اوه جواب خو اشارتن شووي دي صراحتانه نشوي ځکه دا پوره ما انفقت من خیر خير لديه خبر ورپس خدا تک مساله دک بیان کړي طالب والدين بیان د مصرف شولې بیان د منفق شې نه ده شولې بیان د منفک شې د مصرف دی, شو دی, شو دی, شو دی نو مطلب دا دی اشاره د خبره تشوي منفق منفک سوال نه دی پکره خو هر چا د معلوم لچی څه خرچه کو حلال مال خرچه کول پکاره کو پکا کم زکیب خرچه کې د حدیث سوال پکاره نو جواب خدا تک د دې ورکو پلل والدين ول قربین ول یتام المساکین او ابن السبيل زکه چې دا بالکل په نخبه باندې کولګي پس ایزه کې کولګي نو ال کمال طور او ولې په ثوابو مليو شي ته چرسلې اور کې چرس په اس کې په منو دکان لور کې په ځانل د ویښور دکان لکه څنګه ټلاري خبره نه ده لکه خلاق نه راځو زکات کې مقصود حکمت دکره صحیح مسره طور رسید چې په روان شي نو تاسو ثواب وو شي صرف تادم نک نو تل مقصود نه بیان د مسترب او شو د منفک شه او نو دا خو بالکل د سوال مطابق تقریر او سوال دکو خو جواب اغهونه شو ګویا کی دا تخنبیه او کړې شته اساس مطابق تاسو له دک ته پس وکړی د بل خور چا پدلم خو دا باز او روایتونه معلومیږي د بعض تفاسیرونه چې د عمر ابن جنوح رضی الله تعالی بیر ورسلات والسلام ترا غي او د تپوسکو امر نه تر لا ده انتہی غډه ډیر مالو پیغمبر ته وی چې ماذا ماذا ننفكو من أموالنا من وانا نه نذا من بختل معلوم لهسهشي خرچ کو او کم ای ک به خر کو نو بیا د سوال شان نزول د سوال نه د قرآ د سوال مطابق خ مثال د مختصر دپه موافق مثال دیقرآ چې کم سوال را ل که د ن ک نه پته او ل د چې سوال در کو او ا جواب نهدي خود شوي خه سوالته چې کووري دا داغه سوال د دا چهور شنه نزول سوال ته غوینه اغه کې سوالونه دودي یو د منفک بارے کې ده وا سره و سره د مصرف بارے کې نه نه واه دا چیرې دره شنه نزول داغه سند صحیح شي او دا صحیح وي نبیا نه نه دا اغه سوال جواب مکمل دري قليل والدين ولا قربين وليتهم نو سوال مطابق جواب دی ترکل المخاطب بمساله دی به غیر مساله هونل دا خبر کل دا سر مولتا او سوال دویم کرو ما زانون پر کسر شیخار چکو مینم والیم دا اگه جواب اشارتان شوی ده مستقیل جملہ کنی شوی مین خیر نبیان ترکی دا مخاطر ترکی دا سائل ده بی ما سالهو دا اگه شیخار چکو دا اگه جواب ملو شوی او دویم سوال کرو خود دا جواب اشارتان ملو شوی دداز وا جواب مکمل ملوي شي د باز جوابي اشاره نه اشاره دي خبرته شي چې باید د ټیم کې سوال وکي نو د بازو خبرو جواب هغه تر صراحت ملوي شي او د بازو هغه اشاره وکړي چې دا هغته تخلم سري معلومي نو موږ نورم بله صورت نه کې دي باید د ټیم کې فټري والے دا کار کوي دا وکي سوال کړي دا نه سوال مکمل جواب بنور کوي دا هغه شان مطابق نه تان بري مسلې ته پوسو کی الله صفات او کا کوي الله ده ذات صفات مسئله شروع اللہ دا دا دا کی ها الله ده پرده هر شي شي زوله کور د کوور نه ته دا کا کا ده خبره مګوا تا چته کاله علم کې نه هغاله نو په دې به ته پوري ګوس پي نه پوي نو بعض ټیم کې به بالکل سوال جواب نه ورکه بعض ټیم کې بعض سوال جواب ورکه ده بعض سوال جواب نه ورکه بعض ټیم کې سوال اغيو کی ته په مطلب نه پويږي د سر د مناسب سوال چې ده خبره ته پوسوکه نو جواب ورتا درکم نو دا بیا بلکان نشو چې بعض سوال اشاراتن جواب ورکو لو بعضه صراحتن جواب ورکو انا سالو عن بیانی ما یون فکون چې چه ده قرآن مطابق مثال سیده دیست تپوسو که ده بیان د ما یون نو فا اجیب جواب رکشه بی بیان المسارف فا بیان المسارفو سر تنبیح ان ده پر ده خبرداری ورکولو ده اللہ تعالی انا ان المهم مهم ده دی ده پر چیده هو سوال عنها اغا سوال کولی عنها ده مسارفو لیان نفقت لای وطد بها إلا أنت قاموا کیا ہے ذکر فقیر اس اعتبار نشته مگر دا چې د پښتو زبان دی اولږي او صحیح ځای کې استعمال شي دی باندې ناکت حاشیہ بول نه اعتراض دی چې دا نقطدی آیات کې ذکر لږي چې دلته کې صدقۃ تطوعا فلل والدین ولا قربین مورا بلار تخلق زکات نه ورکای او د غذر پارا د نپل صدقاتو بارے کې د آیات نو دا د مشارح کول چینه پک الله چې په موکه کې شي نو دا تر داخذ زکات بارے کی دا وجو دا علت بیانول سیدی چې خدا پاک د دې جواب ورکو نو دا زکات بارے کی دا وجو بیانول سیدی خدای نبي سره کی بارے کی داغه مخه سره مصرف باندې تر دې پوري پیغمبر علی سلام پرمای چې په کل حدیث روایت مطلب ده په کل وک به د راتبه اجر هر زک بت رتب کی اجر ده زناور بارے کی کته په خوراکو کې اسکاکو کې نو نبي سره کاتو دا پر مصرف نو مطلب دو ناقد دا د چتا وجه بیانول صحیح نه دي الا هغه څه الا اللهم يكال سره جواب کړو چې د دې مطلب دا اشاره چې ان لئن النفقۃ لا يعطد بها کمالا په دې سره کمال ته نشي حاصلولې سره کړه صحیح شو ثواب دې اوسو او کامل ثواب نشي حاصلولې مگر دا چې په صحیح زیکول کې بیا په ډیر ثواب حاصل ن بیا دکه نقطه ده ده پر سیده چې خو پاک پک مسارې په بیان داو کو اشاره په دې خبرې تام چې کامل سواب د نبې صدکه علم لوي چې په دې ځای یو نکولګي نبې صدکه بیا نقطه سیده ها وامن وامن من خلاف ممتاز ظاهر دا یو نقطه ولا دا وایو یو یو دوه کره من خلاف ممتاز ظاهر التعبير بلفظ المازي تنبيها على كونه نحوي يوم ينفخ من في الصور فصعق من السماوات ومن في الارض. دا آیات دا غلط لیکلره اصل کې دګې يوم ينفخ خنره د آیات کې يوم ينفخ في الصور فصعق علي يوم ينفخ في الصور اټی کوم ځکه فصعقره ونه په خف الصور دلته کې نو په خنه ونه په خف الصور فصعق من السماوات اټی کوم کې ينفخو ده نه کې فزعاده نو دا يوم ينفخ في الصور فصعق دي په فزعکه ففزع من السماوات پمن فلرد الا ماشاء الله الا ماشاء الله قران کې راځي نو یاد ساته نفخه چا د رزي کر کړي دي چا نورم غني کړيدي خو صحیح تحقيق دغه چا نفخات چي شپېله راځولي دثوري دوري یو به اول شي هغه باور ورو هغه د 29 شپېله بیان دي بدل لمبره شپېله کېده دمش په لې نو صحیح خبردار چي د لمبنه شپېله بیان دي او بیا صحیح خبردار چي د لمبنه شپېله پر دوه استعمال شو دي دلته کې وې او ومن په بصورت پسایکا به هوښه اول ځکه لري په تځان بیا نه چون کې ابتدا کې به د شپې له انتهاي سلوي بیا ضرورو ورو ديزګن بیا هکشي نو بیا ضرورو ورو ديزګن په سایکا خلق, خلق بمریشي پول انسانان بمریشي او الا ماشاء الله چې کم الله غفری نو هغه بچي لکه سلو په مقربه فرشتیا د انبیو د قروه د شهداو د روایت او معلومي کې د خلک بچي او بازو خود انا طول مسلمان اغسطه چه مسلمان صعیشه دا دابا کم ده نه یاریکی ففزع من فی السماوات طول و بانی بایار راشی و پو مسلمان او بانی راشی و ربسی دی دی کوران پاکی و ربسی آیت دی من جا ابل حسرت فلاهو آشو هم سا هم من فزعی و ما اذن آمینون نیکی کری دن هم من فزعی و ما اذن آمینون دا دکر رزی دا فزع و دیر نبا دیسی آمن حضرت جنتلا باجی چون مسلمانان اغستری کی کلهش پہله اول شنو ټول باندې به یرا الله مگر هر مسلمان صحیح جگن داخد آیات تفسیر ابیا بچالس بابه نور لم وفات راضی بعد کی بابه ټول دا سلام پرشتې مو وفات مسلمانان روخونه روخونه به وفات شي مسلمانان روخونه روخونه بنسجي وفات دې څلور پرشتوبم مرګ راشي پټول د بیا پټولو انسانانو شهداوبم مرګ 40 د 40 سال هغه تک چې پراتی 40 سال وروسته مشکيره ویل کیږي او ګسره خدا پاک به وباران او کی روایت کیږي زم مشکال روایت ته هغه باران کې به د صلاحیتی چې دا انسان به د سر غونشي لګا ته حميله تل حدیث کې راغله یسند نالیا نير وغیرہ 650 رو کېږي نزيل 300 صفاز تک زیل غونشي دک چې د ټول انسان دغه نسشي 40 سال بعد دمش بل سره بارامشي او بیا بل انسان اغه پیدا کل شي راخد آیات مطلبو آیات کتا سو غو رضا شپله وکړاله والی کیه انده کی والی کیه څنګه چي پخوره انده کی والی کی کنه سو وال نو سوره الپکارو فایفزعو الپکارو دا ټول خلق بهیر کیشي الا ماشاء الله من فالسماوات ومن فالارض ټول بهیر کیشي نو فایفزعو الپکارو دیکه سو ففزع یارا کیشي دي نو مختزل ظاهر د کوا آینده کې واقعدا مزارې سره تعبیر او, او مازی سره کو ندي کې نقطه درته تحقق وکولی چې داشي یقیني دی دا لکه پورتو کې من غوايو یو کو سیمال لګار کومه استره کار شیواله والا کو سیمال لګار کومه بس دشه شيولې مله دې پیغام شي لګیو شو هغه ډیر زور لګی مله والا بس ډور سر نور په چې مازی ترته یو کار بوزي نو دا, دا, دا تحقق کولی شي په ارجي بکې د مضبوطی دی کیند او ته کند پرکول شي دي ايات كم تعبير د مزار په مازي سره د پر تحکوم ته چي دا کو ده نو دا وايومن مؤمن خلائق متظاهر تعبير عن الايمان المستقبل تعبير د معنی مستقبلينا طلبس د مازي سره تنبيه ان د پر تنبيه على تحقق حقوقي چې دا, دا, دا, دا. کو دې کار يکينيده نحو يا ما ينفخ في صور رزبان تشبو کو هل شي په شپې لاله کې نففاسعام ففاسعام نیرکیبشي بنا صف السما وتشديس منوكي ومن اغصق بالارض تشديس مکهگي به معنا يسق به معنا يفزع